الرحمن ومن الادماج ما يسمى بالاستتباع الادماج هو قسم ده اغاثا استتباع ويلش استتباعه ده ادماج هو قسم ده اغاثا استتباع ويلش استتبا مع نه ځان پس یو ش لګول ته د یو شیمتد حکې او هغه ځان پس بله مد حرا نو دی تا استتبا اوئ لکه دا کوول د خووارځمي اما هل بذاهت له سيوم سقلب ذو سمهر بذاهت له سيوم سقلب ذو فك انما الفاظه مما له فك انما الفاظه مما له دا بشرا ولا نه دي دازور زیر پاس دې کډېر غلط کړې د وي سمحل بده هتو لفظه یوم س کو ل ده د د سانه مع جوړه کړي د او ب هې ته پاییل دا سیدی سمول ب هتی لسه لفظه س کو ل سمول لفظه هتی انما یوم ممالیه دا میرنا نه مدین سر دچا سی پت کوي نده په دې سی پت کوي وای وای سمحل بداهت وای دی په البديه سحاوت دي اې سحاوت کوي بي فکره یوو فلص کا مثلا ا زیت بوالو اسد مغز ته خوځه پریدوې زیت بوالو وکړي ست سره په سي غریب سره نشته طالب دی کنه نو زیت بوالو زیای سر اوس پیسې دي نوکه خبره او شوې یاره مدسه کې د چندې ضرورت دی پرستر کول غواړي دا لګي دی تګول غړي دا را روان جمعم د دی کې به طالباني دی ت لګي لګول غواړي پیسو ته ضرورت نو زیای سوچ کوو چې او سکه ما سره غوج پ اولااق تي د چې دی, دی, دی یو زر ضررو پی کم که دوه دهکه سلور کو پېنزهه نو یو لاف پاور کم نشيطان او تیزالمانه لسر را هو ډیر شه دي یذ یو پینځه بچما نو نس پر او دنګ وی پینځه زرا وی دا که سوش سوش که که که او خو بیا پینځه کم یو لا کشیدا څه کې نو دپکه سوچ سوچ کو خیر یو 2000 تیزان جوړه شه دي یو 2000 به ورک نو دپکه سوچ کو او امام الدین میر صاحب چیرو او ور در کنا نوجیته لاې صب ال لاام پاکتتی او دربارم پاکت ی او مخپل جیب هم پاک کو او داس چې دی نو ب دا الله پر را کې قپ دی ته وي سمول ب دا هې چې ن کار کې ببيګدره ورګړېږي به نو وي سمول ب دا هتي زما دا ممدوس چې دی دی ف بدي سهوت کوي بغیر د فکر او د سوچنا صحاوت کوي لاسه ییم چېکو ل د هو دی ل نه بندې غګوره دا ک سره که نه چې سخاوت دوه قسمه دی یو د خبرو سخاوت دی یو د پیسوو څخوت نو د د خپل مد د پساحت او د بلاغت صفت کوي وایسمول ب داهتي دے آسان طریقے سره پی البدی خبرو کولو والا دے لیسا یوم سکو لفظ دہو دے لفظ نبند دے فاکہ انما الفاظ ہو گویا که دا دا الفاظ چیدی میں مال ہی دا دا مال ندی فگو را یو طرف تا دا دا سخاوت باس کوي پا الفاظ کې گی خو دے سرہ سرہ دے د دې یو بل سقاوت تابیکی چې هغه مال اے دې دې الفاظو کې داسې سقاوت لکه کڅنګ چې په مال کې سقاوت نو الفاظ دا سقاوته اصل او غزو د مال دا سقاوته سکه تاسو پېښې کان هر د دې دا سبق داسې وای لکه چې څنګه د قران خصت تلاوت کړي نو معنا دا دته تبخ کم ماهر دی او تلاوت کم سره ماهر دالو کم مرعات النذیر هيا جمع امر و ما يناسبه لا بالتزاب مرعات نظیر دا جمع د امر ده, ده و ما يناسبه او چه سشه د امر سره مناسبی او لا بالتزاب بالتزاب نہ یعنی امر مناسب ده دا امر دارا جمع کی دیتووی مراعات النظیر اذا صدق الجدو افتر العم للفتا مکارم لا تخبا و ان کذب الخالو جات ستوائی نیکو او عم ستوائی غم ستوائی ترتوائی ترتوائی او خال ستوائی ماماجی ستوائی هو ده جد مانا عيسى ده أو ده عم مانا ده عام خلق عوام الناس او ده خال مانا ده خيال نكوره دلته مقصود ددا دی اذا صدق الجد كل اذا مر سي بخت را بي ظاهر شو کلت بخرا بیدار شي نو افتر العم عوام خلق جوڑی لیل پتا دا زوان دا پارا مکار ما لا تخبا داس اخلاق جیغا نپوٹی گی و ان کا زبل خال اگر سی دروغ کنی اغیل را خال خیال زون زون دا اغیل تصدیق نکی و اوام اغیل پوری تاری ای شی وی کل دا سری بخرا بیدار شی نو دا اوام خلک ندی دی د سری داستی که دا پتونه شروع کی شی اغا خیال و داگه که دا گو من نه دا ځي د هغې نه جزي خلک چې کم دینو نو د د داس شروع کی لکه چې بخ را بیادار شي او بړي شي مضبوطي که نه نو پیر نه پره موران او را می پررانان ده دی په خپله نلوي د موران هغوی یا داسې پهتونونه شروع کی چې هغه ټول ګاډري او شتهوی نو بس خلق وی جولدار اشتیاری چه بخ مرگری شکنه نو نا عوامو ناست انسان اغا ایسیت دونه بلو که چه اغا بیا پا خلقو پشتیگی نه اگر چه خیال و گمان که اغا حقیقت نهی دل توس ده وامو خال دا جمع کړي دي د دا خو کومبه ده کا نه رشتهدار دي نو دی, دی خپل میس کې مناسبت که نه د د جمع کړړي دي دا حالان کې دد نه دا معې نه دي مرراده دا معېې نه نهدي مررا استخدام یو د مو سناې استخدام استخدام څه ته استخدام چي دي هو ذکر اللفظ ده دا ذکر د لفظ ده و ما يناسب هو ذکر اللفظ د معنان چه تو ذکر کی او او یو ماناتے والے وی اعاده ذمیرن علیہ بمانن آخر بیا اعاده ذمیرو کہ بیا ته بلا مانا والے او اعاده ذمیرین یا یو شی تذو ذمیر را دے کی تريدو بسانی هما غیرما عرب تو بی اوله هما تذو ذمیرنا اگا مانوالے چراول نا نال فال اول نح وقول تعالی من شید منکم مشار پر یسمو ارادا به شهر الهلال سوک چه میاش تی تازیر شی نو دا میاش تی ندلتا که دا گوندر وز امراد دیکا غا حلال تی امراد او و بزمیر او دا پلیاسم نس امراد دی از زمان المعلوم نو گورا شهر یو ذل ذکر شو نو امراد تی نمیاش اغا برا چه اسمان که خکاری اغشو او دویم زل د پلیاسم و زمیر و ترادی شو نو بیا تن امراض هغه وخت ډیر شو دشه نو لبا سرت یوم ان امراض دا او زمیر سرت نه بلا مان و ثانی ک قولیه الک ذم دا قول ددبر دله زو پرول الک فسقل غزا والساکینه و انهم شبو بین جوانحی و ذلوعی اے امیر صاحب لا زونا پورتا کری دا مراقبہ الله وہی فسق الق غضوا اللہ کی نو غضوا تھے بھی اده غضوا اون دی وہی اللہ دے غون خروف نبی اسوے غضوا دغن تا دیر کے بچتا تے دئی سی کنا نو اگزا تھا فسق الق الله لی غضوانی غلوب نو بیا وی وی وثا کی نیهی او اللہ دی اغا التا کی و سیدون کی مغلوب کی نو گورا <تصفيق> دا غا التا و سیدون کی سوکتی اغا دا دنه تا پوسکوی خو دا وثا کی نیهی که دا غ زمین غضوان تراجی لیکن نو گورا ولداتر تا مرغی دا سجی پا اونا کیو سی مرغی دا جونه تا خطلی دا چه دیووی وستاکی نیه یا وقا خلق دی الله خلوکی چه پا دی غدوا او نو کی دی که نه چرکه دا چه پرکلی دی او پا اونا که ناس دا نو دا هی زمین غدوا ترادی دی تا غدوان امراد اگا زید غزوا دی یعنی الله د غضوا او خلوب کې او د غضوا اوو په ځای کې چې کوم اوسیدون کې دي نو د غضوانه یو ما شوه وستاکینی بیاته ن زهای دو ممانه نو د ل د غزوانه یو ما شو نو بیا ورته چاوي چې لکه دغې ده دا څه دا خبره کې دا دوه اګانې کې ملواتول مصیبت باندې غوټاږي ښتکړې د غوستا دښمنان معلومېږي یخه نه ویل وکړه هممون شب ب دی ووه یو تمه اگر چې د دغه ې بلیکي دي بیا جوانې په من د اراپ زما کې دولو یو د پښتو زما کې اگر چې دی دغه او زما په پښتو په د اراپو ک س کړي دي بل کړي دي اور ګړیم خو بیا ورته دوعا ګانې کومڅوکم عاشقنا مراد چه دی داو مسلک دار چې وو دعا کرے هم دعا کړو وو جب جفا کرے هم وفا کرے ٹھیک ده کنه نو زده په خله کې خیره راضی نه نو دې دواګان کې اگر چې دا غي د ناسه د تکلیف ته ال غدا سرتون دا غدا یو اوندا په پرپادیت په کې او و ضمیر ساکینه یعود الیه او ضمیر د ساکینه دا راجید د حفاظه به معنا مکانی هی په معنا د مکان د دې سره و ضمیر شبو هو ضمیر د شبو هو چې یعود الیه هغه د اون ترجید یاره نارو الستتراث د استتراث ته وایي هو ان يخرج المتكلم ايخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه اغدا ذلك اودي متكلم ده غرض اغناتي ده فقير الى اخر بل غرضا لمناسبتين ده يوم مناسبه توجه ثم يرجع الى تتميم الاول او بياراش تتميم دا اول لكذا قال السموال wa inna oasun da naralqaatla subbatan mara at thu amiron was salulu wa inna o naun mankalayu la naralqaatla subbatan nau mangamarglalara sab subbatan sha mauar ezamara atto amiron was salulu kalaci viqilara amami دی سجاعت تا شروع یې په سجاعت کړو چمنګا قتل شرم دګن نو چه تک سوچ په کې هيjat ورې دنورکل کو حجوې شروع کړه اذا ما را اتو امیروا دا خو حجو رکن چې دا امیرو صلی الله علیه سی دا بدګنی نو بیاته نه وړی وایوقر دی به حبل مو آجالهناله نه ن د کوي مینه مرک سره زمونږ نېټ مونږ ته زمونږ د مرک سره میره دا مینه چمونږ مرک سره ده ده دا زمونږ دا نټې مونږ سره ننس دی کوي ت که هو هو آجالو هم فته طولو دد دا نټ مرک بدګي فته طولو نو دا, دا نخې دا, دا دا, دا, دا, دا وږدږي اوس بیا لړ شجاات ته و ما معته من نه صدو نخط په انپې ی نهې مل زمونږ سردار په خپن مګبانند دی زمونږ سردار په خپن مرگ نه دی ولا والله پله او نه دی نه دغ ابلی زمونږ نه حیسوکان نه قتیلو کممځای کې چې قتیلو کم ځای کې چې قتیلو یعنی چرتم چې هغه قتل شوي دی نو زمنګ ناداغه وینه اغه دغه نادا ته ل موږ د وینه بدل داغه غفته نو فسیق القصیدته للفخر بر سیاق ته قصیدې د فخر د پاره دی او واستتر منه اله جا او دې ته اوه تو حجو د عامر او د سلول ته ثم عاده اله او بیا فخر ترو کرد الف استنان افتنان دی وي چه پیو کلام کی تے گن, نوعي كي. گن نوعي يو کلام كي كي. نو ہے راجمہ کی گن نو ہے پیو کلام کی راجمہ کی نو دیتا افتنان ویلش ہول جامو بہنا فن نے مختلف ہیں دا جامہ دا پمن دو فنن مختلف ہیں او کی چه پیو کلام کی دو فنن مختلف راجمہ کی غزلی لکه د خذو خبرې ولخمااستتي د بعد درې خبرې او مدح ول او دبل سپکهویل و تایه د تسلله خبرې او وتهې عاد مباره کې خبرې که قوې بدله سلي لکهقال د بدله سلوي کله چې د داخل شو عادغه باندې وا مزيد باندې لاړې مرشيو وقدماته ابو معاويا وخله په هو په ملک ملک او يزيد بادشاہ يو نو دا وتو اذر ک الله على الرضيا الله ايته بدلذر کی په مصیبت و بارک فیل عطيا نو دا مبارک کی شو دا مکه تازيات و اعانك على الرعیه دا دو عاش فقد روزئت عظیما تا تا تا غط مصبت رسی دلده و اعتویت جسیما او تا تا غط عطویه در کلیسوی دا نفشکر اللہ علامہ اعتویت نتقدر کد اللہ دا نعمت طاقی چی در کلیسوی تا تا واسبر علامہ روزئتا فقد, فقد فقدت الغلیبتا تا خلی مفقود م و کوتل خللااپ ته او تا ته در کوې شو نو ف فارق ته خلیلا ته د د دوس نهجو شوي او هف ته تا جلیل چې کم دینو در روبه خللی شو نوګوره دی کېته عزییت دی دی کې تلی ده دی چې کمدینو مبار او دی دعا دوعاده نو په یو کلام کې د مختلف سیزونو څخه لري چې ما کړي اسبير یزيد فقط فارق تذاسقه دا تسلید صبر وکړه یزيد اسبير یا یزيد فقط فارقتا یقیننت جدا شوه زاسقه بقاون دې اعتمادنا واشکر هبا الذی بر ملک اسفاق اسفاق او تقدر کل عتیه هغه ته پاتې اثر الله تقوا رکړي لا رضع اصبح في الاقوام نعلمه لا رضع لا رضع پاکار ده د بشرادا زور زر دير غلطي لا رضع اصبح في الاقوام نعلمه نشتا مصبت اقوامو که چه مونتا پترا داسی مصبت که ما رضعت لکه تاتا چرا سيدلی ده ولا عقباء او نه انجام خشتا که عقباء کستا دا انجام بشان وکور دیکم تسلیدا دعادا بن طرف تفک مبارکیدہ الجمع جمع دې ته وای هو ای یجمع بین متعددن پیو حکم واحدن چې ګڼ سې زونه حکم کې راځه ما لکاینا سباب او الفراغه او الجدا زوانی او فراغه ته مالداری مفصد مفسدتن للمرء ای یمفسدا دا پاسده اون د ده سریده پاره په کامل پسات سره نو دا دری سیزونه راجه مکره زوانی او اثنه استا مالداری دا دری سیزه چی دی مفصده دا خرابی سره ات تفریق جداواله وانیو فرقه بینشه این من نوعه واحده چه تا جداواله راورده دا دواو نوعه دا یو د بو سيزونو د یوه نوعه ا د وسي د دي د نو ته په دوالو کې جداواله راو دي چې دا ټیک دا نوعه یوه د خدوالو کې فرق لکه معنا والو الغمامې وقته ربيعي کناوالل امير يومسخائي نذعت يذ اور يذ په وقته اسپرلي کې په شانتي دعتي يذ امير سيپ پرواز د سخا ګورا وریا زع معطیہ کئ اوامر سی ابو معطیہ کئ خدا عطیہ د امیر سیف چدا نو د اوریا ز عطیہ غې نه راشي نو عیا ودا شزنا د ودی عطیہ د عطیہ د خدا د امیر سیف د عطیہ د اوریا سی دا دې دواړو کې فرق ده فناوال الاميري بدرتو عینن عطیہ د امیر سیف د سپینو زرو بټوړ هغه غردې سره درو بټوړ هغه غړوی واناوالل قامه قطره تو مای او دوریا ز یو ساس کیوب دی نو تا خدای قبل تا مخکا د سروزره رو بټوړ ډیره د کساس کیوب ډیری نو د امیر صاحب څخه خوشو کده لغه ده خدا خدای زموږ د امیران نه دی زابه چته نورو بس وکړه دا واړه یو دسمه دس بجے با نبابل شروع کر